Академік невдоволено поморщився. Він далеко не все ще сказав. Та склеротичний Зубрицький й далі вів свою безладну мову, перескакуючи з теми на тему. Проте логіка в ній була чітка. Він давав поради погодіну, як би то краще облаштувати Росію в світі. От якби, приміром, царська казна знайшла кошти, щоб прорити канал від Волги до Дону, тоді б усе, що потрібне Росії для війни, попливло б до Москви з Кавказу, Азова і навіть з Ірану. Ще хвилину, одну хвилину, Михайле Петровичу. Для того, щоб Росія стала багатою, треба виписати стеролю породи сторогату худобу. І ще одне. Росіяни, які живуть на Кавказі, хай навчаться виготовляти експортну продукцію цитрусів. А взагалі потрібно, щоб Росія відгородилася китайською стіною від зараженої Європи і захопила Афганістан. Мені, шановний академіку, пришліть ландкарту новітньої Росії. Хай я помру на неї дивлячись. Зобрицький схлипнув. У залі пролунали оплески, почувся сміх. Погодін підвівся і вийшов за кафедру. Треба було рятувати ситуацію, щоб поважне зібрання через старого маразматика не перетворилося на балаган. «Шановний пане Зубрицький», – заспокоював він старого, – «Ваш ревний великоруський патріотизм розчулює мене, проте сьогодні не будемо торкатися питань практичного облаштування Росії». Я запросив на зустріч польських учених, щоб остаточно з'ясувати наші політичні стосунки в пореволюційній добі. «О, це дуже важливо», – пропищав Зубрицький. «Але чи ви привезли нам відповідну літературу, бо я отримав лише історію Карамзіна і вашу книгу «Штурм Праги» про нашого улюбленого Суворова?» «А де тираж тексту російського гімну «Боже царя храни», який ви обіцяли прихопити з собою?» Тоді підвівся з крісла Август Бильовський і звернувся до колег. «Панове, чи ми прийшли сюди на погавенди з паном Зубрицьким? Напевне, нам хотілося б за цієї нагоди поміркувати про свої стосунки з Росією. Михайло Петровичу, чи ви знаєте ви за поляками право мати свою власну незалежну державу?» «Так, але складено не з цілості, а з половин. Половина Галичини, половина Конгресівки, половина Познанщини і польських прусів». І урядуйте собі. Звісно, під протекторатом Росії. Ви, пане докторе, людина розумна. І мусите орієнтуватися в сучасних політичних реаліях. Подібні псевдодержавні утворення довго існувати не можуть. Тож не боріться з нами, а чим швидше, подавайте руку згоди. І хай це зроблять теж чехи і південні слов'яни. Тоді постане на європейському континенті могутня Русь яка диктуватиме свою волю всьому світові, а поляки, серби, чехи і болгари природно зілються в Російському морі під єдиним прапором Всеслов'янщини. «Яка заманлива перспектива!» зіронізував Бельовський. «Добрий кожух, тільки не на нас шитий, а тому нам залишається боротьба з вами, вона принаймні засвідчить про наше національне існування». «Ви хочете перемінити те, що створив Бог, заярювався Погодін, схаменіться. Якби сталося таке, що Польща, а чого доброго Малоросія стали незалежними державами, тоді б розпалася Росія. Хіба це можливе? У Бога всього много. І десять мільйонів переможе сімдесят, дивувався Погодін із запальної мови опонента. Імперії, шановні професори, мають властивість слабнути від своєї надмірної маси. Де нині Рим? Ось розпадається на наших очах Османська імперія. Хто міг передбачити, що століть тому Греція стане вільною? А хіба Австрія і Росія вічні? Росія вічна. Це аксіома, колегу. Ще Катерина Велика зібрала докупи всі руські землі, зосталася тільки Галичина. Але ми її теж візьмемо. Мій друже, злагіднив Тон Погодін, Росія мусить мати Польщу в своєму складі хоча б тому, що в ній живуть росіяни. «Невже ми полишимо своїх братів з їхньою мовою, вірою, кров'ю, щоб вони стогнали під чужим мігом? А поляки і українці нехай собі стогнуть, тільки щоб москалі були влаштовані?» Вигукнув з місця отець Подолинський, автор брошури «Голос Перестороги», в якій сформулював концепцію Соборної Незалежної Української Держави. «Ви прагнете об'єднання, а ми роз'єднання». Мені важко вас зрозуміти. В нинішній час, коли народи Європи невтримно зближуються, Швеція і Норвегія, Молдова і Валахія, а теж німецькі князівства, ви закликаєте до розпорушення. Я щиро вам признаюся, Погодін поклав руку на серце, Польща, на мою особисту думку, то болячка на нашому тілі, але що робити з нею, коли вона окремо існувати неспроможна? Та навіть якби ми дали вам свободу, то завтра загрожені німцями і французами на колінах до нас приповзете. А втім, марно нам з вами, поляки, розмірковувати нині про вашу незалежність. Ви завойовані, тож мовчіть. А де чому галицькі малороси, звернувся поодін до Пододинського, так ревно стали солідаризуватися з поляками? То одиниці, кинув Головацький, ми там, де сила, а сила в Росії». «І тобі не соромно, Якове?» – пролунав голос з кінця зали. «Не соромно, Іване», – відказав на ту репліку Головацький. «Ти ж добре знаєш історію. Хіба не об'єднав Україну з Росією наш славний гетьман Хмельницький ще двісті літ тому? Чому ти хочеш про це забути?» «А ти не скажеш, Якове, скільки ще хрестів притранспортує для нас Росія? Та не золотих, а березових?» «Пане Вагелевич», – глянув погоді до кінець.